Vəh, 21-ci fəsil Mən yeni bir göy və yeni bir yer gördüm. Çünki əvvəlki yerlə əvvəlki göy keçib getmişdi, dəniz də artıq yox idi. Mən müqəddəz şəhərin yeni Yerüsəlimin göydən Allahın yanından indiyini gördüm. Şəhər öz bəyi üçün bəzədilmiş gəlin kimi hazırlanmışdı. Taxtdan belə deyən uca bir səs eşitdi. Budur, Allahın məskəni insanların arasındadır. Allah onlarla birgə məskən salacaq. Onlar onun xalqı olacaq. Allah özü onların Allahı olaraq aralarında yaşayacaq. Allah onların bütün gözyaşlarını siləcək, artıq ölüm olmayacaq. Yaz, nade və ağrı bir daha olmayacaq, çünki əvvəlki şeylər keçib getdi. Taxta oturan dedi, Budur, mən hər şeyi yenidən qururam. Yenə dedi, Yaz, Çünki bu sözlər etibarlı və həqiqidir O mənə dedi Tamam oldu Alfa və omega Başlanğız vahır mənəm Mən susuyana həyat suyunun qaynağından Müftə su verəcəyəm Qalib gələn bunları ir salacaq Mən ona Allah O isə mənə oğul olacaq. Qorxaqların, imansızların, iyrənclərin, qatillərin, əxlaqsızların, sehirbazların, bütbərəslərin və bütün yalancıların aqibəti isə od və kükürdlə yanan göldə olacaq. Bu, ikinci ölümdür. Son yetdi bəla ilə dolu, yetdi nimçəsi olan, yetdi mələydən biri gəlib mənimlə danışaraq, dedi. Gəl, mən sənə quzunun arvadı olacaq gəlini göstərim. O məni ruhda, böyük və uca bir dağın başına apardı. Oradan mənə göydən Allahın yanından inən müqəddəs şəhəri Yerüsələni göstərdi. Allahın ehtişamı oradaydı. Oradakı işıq ən qiymətli daş, Billur yaşan daşı kimi parulunyirdi. Oranın böyük və uca divarı 12 darbazası var idi. Darbazalarda 12 mələk durmuşdu. Darbazaların üstündə İsrailin 12 qəbiləsinin adı həkk olunmuşdu. Şərqdə üç darbaza Şimalda 3 darbaza, cənubda 3 darbaza və qərbdə 3 darbaza var idi. Şəhər divarının 12 təməli var idi. Və təməllərin üstündə uzunun 12 həvarisinin adı var idi. Mənimlə danışan mələyin əlində şəhəri, oranın darbazalarını və divarını ölçmək üçün bir qızıl ölçü qamışı var idi. Şəhər dördbücağlı şəkilində idi və oranın uzunluğu eninə bərabərdir. Mələk qamışla şəhəri ölçdü. Oranın uzunluğu eni və hündürlüyü bərabər olub, 12 min stadiydi. O, şəhərin divarını da ölçdü. Onun hündürlüyü mələyin istifadə etdiyi insan ölçüsünə görə 144 qulacı idi. Divar yaşam daşından dikilmişdi. Şəhər isə şəffaf şüya bənzər, Saf qızıldan idi. Şəhər divarının təməlləri Hər cür qiymətli daşla. Birinci təməl yaşamla, İkincisi göy yağutla, Üçüncüsü əqiqlə, Dördüncüsü zümrüdlə, 5-incisi damarlı həqiqlə. 6-ncısı qırmızı əqiqlə. 7-ncisi sarı yaqutla. 8-incisi berillə. 9-uncusu topazla. 10-uncusu zəbəlcərlə. 11-incisi sirkonla. 12-incisi ametistlə bəzədilmişdi. 12 darvaza 12 mirvardan idi. Hər darvaza bir mirvaridən düzəldilmişdi. Şəhərin baş küsəsisə, şüşə kimi şəffaf olan xalis qızıldan idi. Mən orada məbəd görmədim. Çünki oranın məbədi külli ixtiyar Rəbballah və quzudur. Şəhərin işıqlanması üçün nə günəşə, nə də aya ehtiyacı var. Çünki Allahın ehtişamı oranı işıqlandırır, quzu da oranın çırağıdır. Millətlər şəhərin işıqında gəzəcək, yeryüzünün patişahları cah cəlalını ora gətirəcək. Oranın darvazaları gündüz heç bağlamayacaq, orada gecə olmayacaq. Millətlərin cah-cəlal və şərəfi ora gətiriləcək. Oraya murdar olan heç bir şey, iğrənc iş görən və yalan danışan heç kim əsla girməyəcək. Yalnız adları quzunun həyat kitabına yazılanlar girəcək.